Hej, det här är Mariella Quintana Melin från P3 Krim. Här kommer ett poddtips för dig som också gillar fiktiva kriminalhistorier. Jag måste träffa dig. Jag är så jävla rädd. Nya brottskod 06 från P3-serien. Slut på att ta diagonalen på baksidan. Jag har sammantat över entrén. Ett okay, ljuddrama yeah. om polisen samman Magid. Tänk om det inte var självmord, men att ingen har sett mönster på man menar att det skulle vara en seriemördare specialiserad på sex För Skådespelarna Ahmed Bozan, Madeleine Martin och Gunilla Nyros. Det kan finnas vapen i bilen. Upplever du dig som aggressionshemman? Då faller av vapen. Använd skiten. Från manusförfattarna bakom p serie seriesuccén fallet Alma Dias. Alltså du är min broder. Rysa! Hej, family friends person. Risa! Sök på p serie i appen Sveriges Radio Play. Risa!